A szerzőjegyzete. Kedves olvasó. Ez a történet a jövőbe játszódik, és javarészt a képzelet szüleménye, de a benne szereplő, a vörös keresztel, Dunánnal és a Szolférinói csatával kapcsolatos információk valóságosak, és Pam Brown Henri Dunán című művén alapulnak. Exley Publications 1988-as kiadás. A vörös kereszt regényből megismert céljai, Alapelvei és történetének öröksége több mint 150 éve érvényesek világszerte és megalapozzák a szervezet egész földet behálózó humanitárius tevékenységét. A telakóhelyet közelében is működik a Vöröskeresztnek helyi szervezete, ahol a munkatársak és önkéntesek jelenleg is dolgoznak a rászorulók megsegítésén vagy éppen a biztonságos vérellátáson. Ha jó szívvel csatlakoznál ehhez a nemes küldetéshez, akár támogatóként, akár önkéntesként, vagy csak szeretnél többet tudni a Vöröskeresztről, keresd a legközelebbi Vöröskeresztes irodát, vagy a szervezet honlapját. www.vöröskereszt.hu Ha szívesen olvasnád még a holdhősei kalandjait, a szerző örömmel fogadja érdeklődésedet, véleményedet, kérdésedet az alábbi e-mail címen.